oleh orang yang boleh mendapatkan hidayah dengan adanya nampak ayat-ayat kebesaran Allah tapi bila mana hati tertutup maka hidayah pun tak boleh masuk Allah tunjukkan kepada Fir'aun 9 ayat melalui Nabi Musa apa saja? Fir'aun nampak tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular bahkan nampaknya itu adalah tukang sihir pun tidak disihir oleh Nabi Musa Dan Nabi Musa pun bukan penyihir Sehingga nampak ular itu ketika berubah daripada tongkat Adalah nyata bukan uh, silap mata untuk me apa, menyulap orang lain Supaya nampak benda itu uh, bukan yang hakikatnya Firaun nampak Nabi Musa masukkan tangannya kepada dalam bajunya Dikeluarkan si nampak bercahaya tangan itu nampak daripada doa Nabi Musa kepada Allah agar supaya negerinya ditimpa musibah musim kemarau panjang sehingga dengan musim itu tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh dan ramai yang mati tidak beriman juga Allah hantarkan sudah berapa tadi? tongkat kemudian tangan Kemudian uh, hukuman bertahun-tahun musim kemarau panjang itu sehingga tidak ada tukuhan. Tuk, Kemudian Allah hantarkan al qummal itu kutu. Allah hantarkan al zafade kata. Uh, Allah hantarkan al jarat belalang. Kemudian Allah hantarkan darah uh, berapa dah tujuh ada 9 Apalagi lagi, alam pemalaman bahaya awan daraga, ah, taufan, nah, ha? apalagi yang kesembilan, ah, ha? lap, ha, bukan itu uh, laut uh, mojizat yang ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Firaun dan Bani Israel sekali. Ini yang untuk Firaun saja. Dia ada Nabi Musa punya lebih daripada banyak mukjizat. Tapi ada yang ditunjukkan kepada Bani Israel dan ada tunjukan kepada Firaun. Yang pertama adalah tongkat, kemudian tangan, kemudian musim kemarau panjang, kemudian taufan, kemudian al-jarad, belalang, kemudian al-qammal, kemudian ad-dafa'ah, kemudian ad-damm Uh, yang kesembilan adalah uh, apa itu mu, tadi musim kemarau. Yang kesembilan adalah banyaknya orang yang apa itu hidup dalam keadaan susah dan miskin selama bertahun-tahun itu, yang banyak di antara mereka yang mati uh, apa itu disebabkan oleh kerana doa uh, Nabi Musa kepada Allah untuk menggukum kepada keram. Satu, dua, tiga empat, lima tujuh, lapan, sembilan dan termasuk yang lainnya adalah Gunung Tur, turunnya Al-Manna wassalwa itu adalah bahagian daripada mukjizat atau ayat ayat turunkan ala Allah kepada Nabi Musa yang nampak kepada Bani Israel sudah lah nampak sembilan ayat itu Firaun masih mengatakan kepada Nabi Musa kamu ini orang yang disihir, subhanallah Firaun tak kata kamu ini penyihir. Tak. Firaun kata kamu ini yang disihir. Jadi kamu, kamu buat macam ini sebab ada orang menyihir kepada kamu. Sehingga kamu buat benda-benda yang pelik. Daripada uh, degilnya Firaun untuk beriman kepada uh, Nabi Musa Alaihi wa'ala. Nabi Nabi, Nabi wa Salatih wassalam. Uh, ada yang memutanya? Jangan sampai 101 saja. Uh, kalau nak bahaskan semua banyak dia anak baik berbicara tentang asmaul husna tentang adab dalam berdoa macam-macam Allah mudhina bihudan waj'alna mamiy syariif wa la tuwallina waliyan siwaak wa radajana mimman khalafa amraka wa ashaak Allahumma mafaqihna fid din wa 'allimna tawil Allah minna na'udzubika min la ya'ba min ghalqal la yaqsha min naqsha la tashba wa min da'wat la istijab laha Allahumma shfi mardzana wal muslimin, wa'afi mubtalana wal muslimin. Farrj kuroba muslimin fi al-mashariki wal maghribi, ya Rabb al-'alamin. Barik al-hazinu fi al-hazirat, fi muslimin, wal musliman, fi al-mutalimin wal mutalimah. Jidna ilmu, ruzkna nafqa, ya Rabb al-'alamin. Sallallahu ala sana